بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتا من لسانی یفقہ قولی اصول تفسیر کے نو همون وان شروع مقاصد وممدات اجمالا دا مقاصد وممدات په مزامین د قران کې تیر شي چې د قران سو مزامین مختلف آر ا ډول مو پکې یو پاکی زمونگ دا شویو خورایو مولانا رحم الله چې د قرآن مزامین اتری سلور مقاسد دیو سلور ممداد دی دا غی دلتا تفصیل منگ شورو کرو چه دا آتا مزامینو پی جندیش دا غی دلتا تفصیل منگ توحید څه توحید توحید اقسام د توحید عنوانات بیا د ریزید شرک دغی معنی بیا د شرک صورتونه او د شرک اقسام شرک حصدارتوی الله سرا پا ذات صفات و آسمان و, افعال و او حکم کی ذات صفات و آسمان افعال حکم پینز شئین پا دیکی مخلوق کے نبی ولی پیر بخیر بزرگ مړی جمدے حجر شجر قبر بوت حصدار ګړل گنل دیتا شرکوی او بیا د دې شرک د ری صورت ته جوړېدل یا صفات کی شرکی یا عبادت کی شرک او یا حکم کی شرکی دلې باندې خبر شه او اقسام د شرک صفات د الله ګڼ دي نو مخلوق په هر صفت کې الله سره شرک کړي دیو جن د شرک اقسامم سه حسر نشت خو بیا هم د فهم او پيوده पारा زمون شيخ ايده شرک غټ دو اقسام بیان کړي شرک اعتقادی او شرک فعلي اعتقادي کې مسلو ورقسمه او شرک کی پھیلی کې مثال دا دو اقسام او د دو دوا اقسام او د سلور سلور چې په جن نو بس د شرک حقیقت سره بیا پیږي او د دې پزیل کې بیا غن نور اقسام راتلی شي شिराغینه مونږ د توحید په بیان کې څو خول شلکه توحید فی ذات او د توحید فی ذات او الوجودم دا بل توحید فی الربوبیتو نو دې ته توحید فی التصرفم وې تدویرم وې او د دې مقابله کې چې شرک یا به شرک فی ربوبیتو شرک فی تصرف او شرک فی تدبیر او شرک فن نظام چلولو کې توحید فی اللوهیتو نو هغه تتوحید فی المعبودیتہ او توحید فی اللوهیتہ میو د دې دالاندې توحید فن دعا و ندام راتلو توحید فی عبادت امرات دا ټول پدې کې دا اسما و صفاتو حاکمیت توحید فی اطاعت فی تحلیل و تحریم او فی الحكم و قانونو تشریع و تقنینو نو دغه څه به د شرک اقسام دی اعتقادي شرک سلور اقسام شرک فی العلم شرک فی التصرف شرک فی دعا شرک فی عبادت د بنیادی اشراق دی بې بجنګلو سره ټول شرک سره پیجن فی العلم یا تحریمات د غیر الله نظر د غیر الله شرک البرکات او شرک فی الحكم و القانون دا سلو روپی جندیشینو په شرک فی لیوانه سړې پوره بوي شي اوس د شرک اعتقادی په د سلو راقسامو کې اولنه شرک دا به ز شر بنیاد ادم شرک تصرف دی دا مخکمه بار بار ویل شي چې د شر بنیاد په دو صفتونو غیر اللاله منلو سرراج یو یادوا څنګه چې دادوه صفاتونه علم او تصرف قدرت داد الله د دا توحید بنیادی صفاتونه او د توحید ستنیو پیډری الله لا علم محید سره و اللہ محیط منی قدرت او تصرف مطلقا منی بزا توحید او دا دوا له یو یا دوا له غیر له منینو دا شرک شو. دا دوا بیا دا شیر بنيای دني او دا شرف دوا او فیل عبادت دا د دې شرف فل علم او تصرف نتیجې ارکل علم الغیب غنی متصرف غنی نو سرور ترا ټیټ کی او حاجت وکې او تواسکه زکه زماده حال نه خبر ده او اختیار اشتر اش او غواړه دی نو چیکله او ستنه و سره و بسته شي چې زما حاجت پوره کی نو دا راز اكو د لپاره فله عبادت سجدم متوبیاک نو دا بنیاد د قدو ده او دا د غې نتیجې تا دوزکه شرک اعتقادي کې چولې شوې هلکه دعا او عبادت خو اعتقادي نه د عملی کارونه دی خددی دوالو دی اعتقادی سره د عمر قریب واسطه ده چې دا, دا په شپې اعتقادی کې چمیرې ليزه کده یک دم د دې نتیجې چاله مل غیب تصرف یو غړینې وې را ماده شي او چېم دات نو غوړینو سره د ټیک دا غدا رضا کوله ده پار چې حاجت مې بوره کی نو اول شرف العلم نه شرف العلم ستوي د الله پشان په مخلوق کې نبي ولي پیر فقیر مل جمده عالم الغیب پپټو شینو باندې ما فوق الاسباب بغیر اسباب او ای عالم غنلوتا شرف لیلم زګدا صفت خاصه د الله دی صفته خاصه د الله دی د دیو جنہ بل شامل علم محید سامتول ما فوق الاسباب دا بشری کی د الله په صفت صفات وګوره علم حکم علم, علم محید دغه د الله صفات کملم ما فوق الاسباب محیدني جزوی معلوماتي او په اسباب سره دی تل می غیب نه امون یومینونا بالغیب کیویلیو چی اغا بیا علم حقیقی نده علم غیب حقیقی نده ایتب بیا علم غیب اضافی وی حقیقی خاصة دارلا ده دا. اضافی بیا مخلوق سری خواگی ته اسی علم غیب اضافی وی ورن آغا علم غیب نده آغا امباؤ الغیب ده اخبار الغیب ده اطلاع الغیب ده اب پاو سر زری سرای سبب سرای وਹੀ سرې نو چې و هی شوا نو ز غیب حقیقي باتیں نشو غیب خو ته په دې اعتبار ویل کیږي دا سه اضافي غوندې چې پټ او الله خبر ورک هغه ته با 24 يؤمنون بالغیب ایمان بالغیب مونږ سه ماوردا فی حدیث جبرئیل نو ز دا یؤمنون بالغیب غیب حقیقی نه دی پاتې چه ما فی الجبریل شو نو بیا غیبه اضافی ده امباو الغیب او اس حقیقی نده پاته برحال علم محیط او دویم داده چه اغبا فوق الاسباب بغیر اسباب نو دا با علم غیب او که محیط نده و پا اسبابو ده نده علم غیب نده معلومات علم و علم غیب جره محیت وی بغیر اسبابي د خاصد الله صفات الله له صفت خاصد لك شاصيب چې د شرک تعریف کې الفوزل کبیر کې ویلو و شرکو شرسته وي او یسبت له غیر الله سبحانه وتعالى شوم من صفات المختص به صفات مختصو کې د المغیب دا الله لنا سبب چل اسابی نو دې تبع شرک وی نو شاسے وی دغا شرک داد اللہ صفتو او قرآن پاک دقا علم غیب کلی یا علم غیب محیط ما فوق الاسباب صرف اللہ لسابتی نورن نفی کئی لکه صورت نحل پینسٹ آیات کے وی قُلْ لَا يَعْلَوْ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَاِي وَرْدَبِ نپویږه سوق چې برا آسمانونو لاندې زموږ کوي الغیبه په هیڅ قسم غیب پټو چې اتله نظر أغله پا قال حوا سر نه د معلوم او یو څړې وې اپلان ان کې پویګي الا الله تعالی نسوا نوې نشته بل چاله دا علم غیب نه دی ورک لا یعلم من بسماوات والارض الغیبه الا الله تعالی نسوا بل پویګي وما شرونا آیانا یوباسون علم غیب خو سکے دا پتم بطن لگی چی دیوک کلا پورتا کولی چی د قبرونو بوتان یادین بوتان نه نیادین ومائی شرونا آیانا یوباسون با سد دا بوتنو کی گیا غدا بندگانو کی گیا <coughs> نو دقل تا دا علم غیب کولی شو کنا محیط دا دا اللہ سے پت او سوک چووی جو جوزی ثابت تے نمو اے دا سلب دا سالبی کلیه نقیز خو بیا موجبه جزیه د موجبه جزیه سرغوتا دا, جزی دا ایا د بنیاد نه دا سلب سلبی کلی را قذراره اه دا تعبیر غلط ده د خو بریلیه تعالی کولا وی خدای بریلیانو اخیده دائم دا کله چې گیر شوی نه کلی نه جزی ولا ثابت دا جزی د دې وقفتو د جزی نه نه سره ده اغای علم غیب اضافیره یعنی امباو الغیب و اخبار الغیب نا اغای پا وہی شو چه وہی شو علم غیب پاته نشو دقرن صورت عراف نفی کئی ده علم غیب ده پیغمبر نه قل لا عمل کل نفسی نفم ولا زرن الا ما شاء الله ولو کنتو عالم الغیب لستاکثرتو من الخیر امام السنیسو ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون پیغمبر هو آیت دیته چې زه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا عملکل نفس ذره نفهم ولا ذره ززان د پاره د نفې نقصان اختیار نه لرم الا ماشاء الله مگر ک الله را تنف نقصان رسي وګوره نفید سو شو د تصرفم شه د بنیادونو ګر نفی دا تصرف و دا قدرت مشوا او دا نفی دا علم غیب ولو کنتو عالم الغیب لست اکثر سو من الخیر ماما سنی اسو او کزا پا غیب پویده ما بزان تا دیر خیرونه جمع کده و ما تا به اس تکلیف نرا رسیده دا تکلیف چی رات رسی دلیل دیده دلی چی علم الغیب نیم چی سبکی دارات پتا نیم نچا باوی چی نو بیاسی وی ان علا این لا نزیرو و بشیرو لقومیم دا ما خوکار صرف سره اینزار و تبشیر دا گر ڈیوٹی میں نا دا ناچه پا غیبو دی پیمو خلکو تا دی دا غیبو خبرکو نبی علیہ السلام مطالق خوالا دوی ولو کن تا عالم الغیب نستک سر تو من الخیر بر علیان وی تعویل کئی وی دا پیغمبر پا غیبو پویگی خدا کسر نفسی کئی سکئی که سری نفس کی نہ سن پویګم سړی الی مینه مالا زمولانے خبره دا. دا حدیث ته قرآن دی قرآن دی نو اللہ دا غرد تر بک سری نفس کی اجیبه خبره دا دا خو الله ورته وی وقل وایا چې نہ اختیار مننه ونه پغیب او دا سوا چې پیغمبر ته تکلیف رسیدلو احادیث پیګوای دونار حدیث سر نه حد نه زیات شیخ القران رحم الله غلام الله خان دا کتاب دی جواهر التوحید معلوم دی تا کته لید چا چا سرشت بس دو کسانو اوس دا اهلی چې د خپل کتاب کتابوم سړی سره نیونه کتلې پهل مې غیب په نفیکې بهترین کتاب دی آیاتونه او احادیث او اقوال او بیا خاص کار احادیثی را گستی او بیا او احادیث چه لستک سر تو مل الخیر و مامسین یسو پا دی دون احادیث جمک وګوره دی او گور دا واقع دا واقع دا واقع دا واقع, واقع, واقع چه پیغمبر پا غیب پویده نو دا تکلیف وره رسی ده دا, دا حادیث وره رات, رات دا حالت وره رات تا دا دی دلیل ده چه پا غیبو نبویی ناغا گن آیاتونہ حدیث او اقوال خی کتاب دے پدیو دارنگ دا شیخ سبدر سیب کتاب دے پی الله اللہ ازالت ریب فی مسئلہ تے علم کتاب دے پنیفی دے علم غیب کی نبارحال ډیر دیر واقعات حدیث پدیدی چې په غیبو پیغمبر پوی دے نو بیاب دا حوادیس نرات دیر واقعیات یا خو د دغه واقعیات او احادیث په تناظر کې معنی چې پیغمبر بغې بونه پويي او کالی ملغه به غنی نووذ بالله نووذ بالله من ذلک پیغمبر با ډیر متهم کې بیا ولی 70 قررا علما یو قبيله والاته غستینو بخاری کی راجی مغازیو کی. نبی علیہ السلام یو میاش پاغا رعل زقوان باندي خیرنه وکړې قنوت نازل ویلوه او یا کسانی ته غوستي الاړه لغی شیطان کړه سره دوه کسانت بچ چې پیغمبر بغیب ووېږي او دا پتاوه چې دا بوزی مرګ لانو نو ذو د دې اویا کسانو قاتل به وسيست د اقیده مطابق پیغمبري دا وی بغیب بوي زه کوي لو کنت عالم الغیب الاستقصرت من الخير وما مسنيش دا رنگ نبی علی سلام په کور وعلى اوم المؤمنین توحمت لګیدل یوم یشتبوری و هی ناراضی سونه پریشان ده کوي بغیب بوي ده نو خوی به کنه چې دا عبد ابن سلول بې ایمان الزام لګول او مول مؤمنین د به دونه د تکلیف ور رسید پیغمبر به دا سوچ وله کو چې دا خزه پرې د مو کنه دونو پوره خبري شورش نو دونه د تکلیف بیا وله رسید دا سډیر واقعات یواز نبی علیہ السلام د شپې منزله پاسه را روانو لاس کې خداسی موچی چیچو سېو لا لا الله الا دا لړم دی روک ركن شي لا یاداو ها آن نبي او لا غيرو لا یادو مسلمين ولا غيرو نو پیغمبر پیجن نه غیر پیغمبر په پی اچھا ټقور کوي نمازګزار پیجن نه غیر نو کو پیغمبر په غو پوي په لړم به لاسه خو چې پیر ټکرا کی سټ ډېر واقعات احاديث ما جواهر التوحيد ولګورنو تیر دوه ذخیره پکې دا احاديث وبیا دارنگ سوره الانام اج نمبر 59 وین ذا حوما فاتیح الغیب الاعالمھا الاهو ویعلم ما فی البر والبحر وما تسخط من ورقه لا يعلمھا الا لا ولا حبه فی ظلمات الارض ولا رد ولا یابس الا فی نفی نفي دالمغرب د غیرم کوي او د الله علم محیتم خي و اندهو مفاتیح مفاتیح الغیب الله سرا کونجانو د غیبی کونجانه د غیبو د لا یالم ها الاهو د الله نه سیوا په بل سوق نه پویږي او راجیبه تعبیرته وک دا سينوی چې د غیب او الا مال الله سرا ده او بل سوق بینو پویږي وینا د غیب را کونجانی الله سره دی سوګ بنبوې غیب نه عارف کونجانی یار غیب خدای دی, دی پټ الله بیا علم کونجانو نه هم سوګ نه دی خبر شیخ القران رحم الله بتعبير کو اب وه گویا کې دا علم غیب الله یو سندک کې بن کړي دی تاله وتواله دغه چا بیان امزان سره پټي خې دی علم الغيب وسكتي چا بيانونه مې سوق نه د خبر ويند او اين د وفاته الغيب لا علمها او علم الغيب الله محي دغه وروه وي علم وي علم ما في البر والبحر وما تسخط من ورقه الا يعلمها او چودرياب کی سيدي الله پانا را غرزي جي الله پي پوي ر ولا حبتن في ظلمات الارض ولا رد بن ولا يابس ذسمكه تياركي دان پروزي الله ته خبر دان اوچ دلم دا, دا الله پي خبر الا في كتاب مبين وګور پالا الله وي كم پالا را غرزي جي علمي ما سر ر ونه کي پاڻي اغه پاڻي غرزي خزان راشيام کله واه پوره شه مونږه ګورو الکه دا پاړه زیړل دا برا غورځيږي خو کله پتنلږي نو کله غځړل پاړه پاتې شه بل پاړه راپروزي الله وې دایلم ما سر دی چې د دیوونه کمې پاڼې با 7 لا ګنټه بعد 2 ګنټه بعد سباله د دیوونه راپروزي دیلم الله سر بل چا سر نشي دا غره یا دا چې ولا حبته في ظلمات الارض زمکه دا کی دانا او د زمکه تیارې زمیدار فصل کری دانه کری زمکه وराई او داني داسي اوشیندې کله چې د زمیدار لاس کې دي موټي کې خدا خو دی خو چې کله د داسي دا اوشیندل پتهونه لګا چې کوم دانه کوم خاله اړه اولان دې د زمکه ته ته تیارې ته کوم راشه خو الله ته پته وجيده مثلا په دې لاس کې سل دانه وي اغا 1 نمبر اغا سرته او دو نمبر دې بل سرته اغا پلان کې نمبر غا پلان کې ګہرایته لاړ لوی دې له ماسر زمیدار ته پته نه لیکي دارنګ ولا رد بن ولا یابس او چولون دغه دانه چې کله زمکه ته لاړ شي نبیا سروزینو اینا پس زمیدار خلق راشی زمیدار دا سکی سمکه دا سوکا نی دانه رو باسی گوه چه دانه لمده دا که او چه دا ولی لمده چه گوه نده زمیدار رو استیلی کلا بارانی و بنی یا از مکه که سمسلی نوی خپی یرا از مکه که وطر نشتا واتر معنا لونبال وتر نش خپي ولي چې دا لم ده نشي مطلب دا زرغوني گینه نو زمیدار سره ګوري د واتر تو د پاره روباسي الله وی زمیدار روباسي واتر پکې ګوري او ما ته اسه معلومه راځي واتر چا کېل چا کېنه چې کله لا دنه پرتر ولا رد وینوالا وي سلاويګي دا وین موبين نو د علمي محيد او دلېلمي محید تذکرة بخاری کې مراغله دا. دا موسی خزر علیه السلام واقعي بخاری کې تفسیر کې مشتاو کتاب العلم کې چې کله موسی خزر علیه السلام کیشته کې کيناستل کی او کیشته روان شو نو پدې کې یو پر인더 أغله د دې کېشته په سر کې ناس او دې سمندر کې دا سه ټنګوواله نو خزر موسی عليه السلام تاوے و دا و دې قتل او سه دې مارغ تا وې د دې مارغه په دې ټنګوالو سره کم ساس کې چې د دې په دې مخه کې راغې چونچ کې نو د دې قطرې نسبته ولانه سمندر نسبته وګور دا الله د علم مقابله کې د مخلوق علم دا خطر او د الله علم سره سمندر دی او محید دی او د بندا سره محدود په اسبابو وای غیر محید وای نو د الله علم علم محید چونکه دا د الله څخه په خاصه او نصوص په موجود دی چې ال مغیب الله زال ثابتای او دا غیر نه مطلقاً نفي کوي نبي ولي بير بقير بزرگ فرشتہ جن غټ ور کوټ ارسوج نو د دیو که کابلا ثابت کړی شي نو دیتا علماء د امت شرک او کفر ویل دا پټی دا کوفری شرکی دا علامه شامی پښا شامی کې رد المختار کوي او اِنَّ الدَّعْوَا عِلْمِ الغَيْبِ مَعَارِزَةُ لِّنَسِّ الْقُرَانِنُ فَيَكْفُرُ بِهَا دعوة دا علم یو سڑے زان لا دعوة کیز پا غیبو پوئیگم یا بن لکی وی داد دا قرآن دا نسر معارزة دا ولی قرآن خوی لا یعلم وان فی سموات والارد الغیب اِلَّاللَّهِ دا دیو جن اکفر به دا سڑے پدی کافیر کیگی یا سوق لا یا الله د علم غیب داول لري پیغمبر وی په غیب پوئږي علم کلی وته ملاوده او ما کانما یکونو باندې پوئ یا شیخ عبد القادر جیلانی بارے لري انوي ما کانما یکونو باندې پوئ نو یک فروبهه په دې کافر کی مولا لقاری مرقات کلی کی اوئ الکفرو علی اعتقاد اندہو آلم الغیب دا عقید کفر دے چیسو کوئی نبی علیہ السلام آلم الغیب کفر وطبی علامہ ابن نجیم چیدتا ابو حنیف سانیوی لکی باہر الرائق کلی کلی باہر الرائق دا کن شرح داو. دا احناف و کتاب باہر الرائق یعنی فتوه پی ورکڑی که دیشی او حوالا نقل کی گی فتوه که دا دیم لکه شامی علم گیری نو دا رنگ بحر و رائق آغا ابن نجیم وی دا نجیم نه دیخا ابن نجیم اوی من قالا ان ارواح المشای حاضرت تعلم نو یکفر چا چی دا چې د دا ارواح حاضر دی موجود دی گرزی را گرزی رو او تالم دا ارواح پوی گی خبری دار سنا نو یک فر پدیم سڑے کافر کی زکا چی دا ارواح موجود تیا و بیا علم ثابتول تول دا اللہ صفت نا دا کفر دا اگور ارواح دا مشایح حاضرتن دا حاضر دی زکا دنیا کی روحنی. روح چې کله جسم نه ووت دا دا خپل مستقر دی برزخه الین یا سی جن روح دنیا کې نه دی دا د جاهل ناپوي او قیدا چې وایي ارواح راځي رشید احمد غنگوهی رحم الله دا غفتاوا فتاوی رشیدیا اګه دې سوال شوه چې د نیکانو وزرگانو روحونه راضي ابدیت کړي ده د ایندوان عقیده اسلام کې نشته دا عقیده چې روحونه راضي روحونه نه راضي واپس یاد یا ومو کې چې مړوي شي کنه پتل لګی دا به چا خوري نو دغه خې دې چې بیا د روح راضي او د کوټه په بلې باندې نهستي نو راښابه وایسه پا خکېو هان صدقاو کې لاس په پورته کې او جماعت ته مولوي صاحب له ویلېږي چې روح بینوال نه شي وی روح راغلی او کله کارغناستي یو وګړه کنه دا دی پلا روح راغلی پلا روح نه والا کارګه جوړ کړی شیخ صاحب وی وی دا د پلا روح نی راغلي کارګه دا دی راغلی د څه ضرورت یې کنه خو دبی دتی نو والا ورکه نو دا قید غلطه موجود دیو حاضر دیو گرزی را گرزی او ده قیدای چې تعلمونو یکفر په دې کافر کی نو دا دت شرک په کی دویم ده شرک په دا اللہ پشان پ مخلوق کے سوک صاحب اختیار قدرت والا گڑن حاجت رو مشکل کو شاور طویل حاجتوں سر کون کے ورتاویل نبی ولی پیر بقیر سنگچے بریلیان وی اہل بدت وی پیغمبر وی مختار کلے او دارن شیخ عبد القادری چیلانی بارکیدہ اقیدی <تصف> دنورو اولیاء بزرګانو مبارک د تصرف د اختیار قدرت اولاد ور کوي برکات ور کوي بيماري ښکې مقدمه پسړی باندې غټي نه د تصرف اختیار د الله حاجت روا مشکل کو شالله شا قرآن پاک سوره انعام 7 ایت کې وي وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَوَاعِلاَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرْ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّنْ کَاللَّذَ تَسْ مَامولي غونته تکلیفه <تصفيق> مورسی بِذُرِّن غټ خو سکه مامولي غونته مامولي س بسرمانی مامولي درد راغه بعدو سر خو باد رال نو فلا کاشف له الاهو نشته لريکون کې د دې بادو سرغوبادو د الله نه ثواب لڅو دی وی پلان کې بابا د بادو سرغوبادو ذمہ دار تکلیف مصیبت لري کوي ويمسس کبه خیرین بو والا کل شین قدیر او کو چرتا د الله ته خیر رسین الله پارشي قادر دی نو به څوک بندول نشي د خیر شر تکلیف مصیبت و شالی را وستون کې غستون کې سره وسره بلال دا حدیث کې راتلل نبی علی السلام ابن عباس طویلی رضی الله عنه یو غلام په خدمت مولکان او ماته وې ایه لگا ایزا سال تفسل الله و ایزا ستان تفست این بلال عام سوال کې مو ملانه کا ویم داد واړې د دا حاجتونو غایبانو هغه ملانه واړ او یم ته چرتدا ټول دنیا را غونډی شي تا, تا خیر رسول غواړي او الله نه غواړي خیر نشي رسول او که دا ټول را غونډی شي او تا تشرو تکلیف رسول غواړي او الله نه نو دا ټول مخلوق را غونډی شون ته تنخسان نشي رسول د ایمان وختیدا ويمسسک الله بی ضر فن فلاک اشفلو ويمسسک ويمسسک بی خیر نفوالا کلی شین قدیر دا صفات الله سوره شباله سمات کوي قل ما رب السماوات والارض قل الله قل افتخذتم من دون اولى لا يملكون لانفسهم نفا ولا ذرا قل هل يستوي العمى والبصير ام هل تسوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركا خلقوا كخلقه فتشابه الخلق اليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار رب دا اسمانونو ازم نو د مکی مشرکانم وای وقل لله الله دیکن رب الله غاړه منکر نو د هرې خنو بیا چې الله رب السماوات والارض مانے یعنی توحید فی ربوبیت قایلیه نو بیا د توحید فی لوهیت هم څه قایل شه حالانکه ربوبیت مانے او د لوهیت منکریه شرک وای قل وای د پیغمبر او فتخصم د دنیا اولیا تا صدا دا سود الله نه سیوا نور مددګاران نیولې دي دا سي مددګاران چې لا يمليكون الانفسهم نفن ورا را بلحو سکے چې ظالم د نف نقصان اختیار نه لري ځان نف نفن نقصان اختيار ظالم نه لري چې ځان ته تکلیف لري کی یا फायदा ځان ته قل وير د پیغمبره حل يس ویلا ما ولبصير امحل تسوی ظلمات و نور نووس وایا یو هغه ده چې دلان سهوی بل د نفر نقصان منل دي او یو هغه ده چې صرف الله د نفر نقصان اختیار من غني نو دا کم چې بل منل دي نو آماده او چا چې صرف الله غنل نو بصیر ده نو دا مشرک او دا واحد برابر دي نه دي برابر مشرک مثال دړونده او د واحد مثال د بینه خا ام حالته سوي ظلمات او نور آیات تیاري او رڼاګاني برابر دي تیاري د شرک او نور د توحيد او د ایمان خانو بیا پېرت کئ ام جالول لله شرکا خلقو کا خلقي هي ايدي الله له هي صداره وبرخدار ګرځولې چې الله سره دې شریک دې وبرخدار دې اولاد ورګي برکات ورګي صحت ورګي بيماري خې کوي باد سر خو باد وخلقوا كخلقه ولې دوی ګرځولې دي دی ولې د الله غونته سپهدا کړې دي دی څه دي وي خلقو کخلقه ولې دوی سپهدا کول کړې دي څه د الله دا پیدا کول غونته نو فتاشوا الخلق علیهم نو پس ګډوډ شوې دا خلق بدوي اوس په دې خلق ګډوډ شو نوځکه الله بګشری کې زمړه به سلام دی او دیم دی وای دا شیخونه نه دا نه نه قل الله خالق کل شی دوی خالقان نه دي خالق د ارشیان لاره بلکې د دوی خالقمن لاره دا مخلوق دی نو د خالق نه غوستل غواړي د مخلوق نه غوستل نه غواړي دیو جنا شیخ عبد القادری جیلانی فتو الربانی کې وای چې چې دا سي استغاست المخلوق بالمخلوق که استغاست الغریق بالغریق د مخلوق دا مخلوق نه دا دا سدا چه پا دریاب کې او سڑه او, او, او. ابلم روان کرده او اوڑیه او اب بلم او بو روان کرده او سیلاب اولون کی تویی لاس را خلاص میک خپل زان نشی خلاص ہو لینا دقا سی مخلوق نغستل دی دارنگ صورت برقان دره ام وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ دالانه سیاوا حاجت را وگان مشکل کو شاگان لا يخلقون شيئا نشي پیدا کولیس بل خو سکے چې پیدا کیځ ویل ورکی وهم يخلقون حالان کې دي پیدا کړی شي مخلوق دي دارن ولا يملكون لأنفسهم ذَرَّةً وَلَا نَفْعًا زان د بارم ده نه فنخسان اختیار نه لري ولا يملكون موط ولا حياته د مرګ او د جن اختیارم ام نه لري چې ته ولاد ورګي عمر ډېري ولا نوشوره انو د بار د قبر نه پورته کې دوه اختیار لري د قبر نه بخول نشي پاسې او ته حاجت روا ده امداد کیرا راشي دا خو ګڼ د سیاي دنیا سويا دونه مو ا قوال علماء په دې مسالې کې ابن کثیر وئی من زعما ان الله تعالی جعل لعباده من الامر شین فقد کفر یا جعل ل... للعباد من الامر شین فقد کفر چا چی دا قید و اللہ تعالی بندگانو کې چالا په د اختیاراتو کې اختیار ور کړی دي نو فقد کفر دا خود شی و قید دا ایتا مفوضوي چې الله اختیارات تقسیم کړی دی شي اور ډله د فارقدا مفوضه او یې چې تقسیم دي علي له سور کړی دي او سی بل له ور کړی او سی بل له ور فقط کفر علامه ابن عبدالحادي د کتاب لیکله اسارونو منکی سوبکی او بدتي مولاتر شاو سوبکی دا ابن عبدالحادی دا شیخ الاسلامی تیمیا شاگردان ہوگی دے نو بیدتیو دی دور که سبوکی نو نو باغبان دے رد لیکلی اثاری من من کی علا فی ردی رد علا سبوکی اگر کتاب کیا گوئی فلا لی مسیح ولا لی من البشر ولا لی من الخلق یم لک لی من الخلق ذرن ولا نفن بلا لنفسیه و انکان ابزل الخلقه فلا لمسیح و لا من البشر ایسا علیه سلام او دا دن علاوه هر بشر چ ولا لعهد من الخلق و مخلوق که ایچالا دا نیشتره چیم لکل اهد من الخلقه چاگه د مخلوق د بارا اختیار منی زرن ولا نفع دا نفع نقصان نا ایسه علیہ السلام ده که په مخلوق کې بل څوک ده اده مخلوق د پاره د نه نقصان اختیار نه ده بل د پاره خو سکے لا لنفسي ځان د پاره می اختیار نه لري ها و این اگر ک افضل الخلق محمد رسول الله سره اختیارمن ده ورنګ شامیوی رد المختارک اغا دشرک قسم نه کوي نوې ومنها د هر اخسام نه یو دام دي چې ان منځنه ان المیت یتصرف فی الامور دون الله واعتقاد ذالک کفرون دشرکیا تو او شرکی عقاید نه یو دام دي چې منځنه ان المیت د چا د عقیدې مړه یتصرف فی الامور په کارونو کې تصرف کوي اختیارمند دي چال اولاد چال برکات چانه اخلا چال ورکوا دون الله د الله نه سیوا د بل جبارک د عقیده دا نو اعتقاد او ذالک کفرون دا قدم صدا د کفر تصرف او اختیار قدرت بل اللہ ورک شاولی علماء حدیث دیلی دا کتاب دی بودور بازغا دا یو کتاب دی دا با یکه ادمو شریکینو تذکرک وی د مشکری مکا قید سوا د مشکینی مکا قिरा داوا دا چاوی په دې جهان کې مدبر به ذات خو الله غणा چې اصل مدبر څوک دی تدویر څوک کوي الله کوي مې يدبر السماوات نو سوي سيقولون يقولون نو به مدبر خو الله غणा لیکن داوا چې بازي بندگانو لې د جزوي تا صرف اختیار ور کرده کولی نا کولی او ایم نمان ولی غایتو که اللہ مان جزوی چه آو عرصہ لاسر دی تا دا نظام اللہ چلی خب دی بابا لی دا زوی اختیار ور کرد دی بل دا شفای اختیار ور کرد بل دا مقدمه اختیار ور کرد دا جزوی نشاسه بود جزوی اختیار بندگانو لبازو لور کرده او دغه دغا عقیدات دا یهود و نصارام و او دادا مشرکی نوم جزوی اختیار کلی نا جزی اختیار او جزوی اختیار او پا دقا جزوی اختیار با نیسی دی کافر دی مشرکی نمکم یهود او نن مشرک سوئی جزوی وی کلی وی سوئی مختار کل دادا برای ناقیده دا, دا نبی علیہ السلام دا شیخ عبدالقادر جیلانی بارکی مختاره پر زمون دی شیوخ و اکابیرین دیو بند بریلیت تا اسی کافر نوه دا قیدی دی. دا خو اسرا پیدا شو دو نمبر دو نمبر دیو بنده اوی زمونگا بریلیانو ترمنزا نزای لبزی دا یعنی مطلب آئین مشرکان دی مونگا مشرکانی سی را پلپازو گیر پیر مطلب شو نزای لبزی شو دا کراچه دا باز مولیانو بریلیانو سرسده نزای لبزی لا نور لکه یو خلک او یو دیکن او مقا پیر پرستی دوی کم رالا او مقا بدعا تا دیم او مقا حالت د دیم شور کم چه دا بریلیت نزای لبزی وا دا نزای لبزی چار عوستا و رانیز دی سنگا شو سیاست سیاست رانیز دیکھ لکا نا اتحادونم اتحادونم اتحادو اکر بس دیو بندی بریلوی بائی بائی مو وی بای بای به الله چې دا شرکی عقیده پری دي دی د دی المغیب غیر لاوده تصرب غیر دې پرخ نه دا رشید احمد غنگوی او قاسم نانوتی او دغه اکابرینو طول مر بای باندې فټه ور کړی دي او وی په دی ور کړی دي کتابونو کې تانوی یا شفلی تانوی کافر مدنیکا کافر قاسم نانوتی کافر شرمی گئی امنا پلار نکت درلا کافر ویلے دے او تاو سو سو سارا بائی بائی ہے او نزائی لبزی دا اگا پلار بانے چه فتوی ورکڑے سر بسکے رشید احمد گنگوی فتا و رشیدی راوار ہے دا علم غیب تصرف او د دی خلق د دا عقید و د آغد دا شرک کفر فتوی ورکڑے بلکن دا عقید دا شرک و کفر دا شید احمد گنگوی خصونا سخت چه ده علم و تصرف و عقیده ده چه ده غصر نکام نکی ده چه ده ما ده گنگوی لیکلی دی فتاوی رشیدی اکی بارحال خبر ده چه ده خو شاسه بوی جزوی تصرف قائلون او دیده سوی تا قائل دی کلی ده ده اغا مشرکانونم بدتر شو ای جزوی قائل او ایده عقیده ده و نصار و مشرکینو ده او بیا وید وې دغه عقیده چې څنګه یې بازي جزئیات باز ولورکې اختیار او تصرف دغه عقیدا وې زمون په زمانہ کې د دې د منافقان اومده د دې امت د منافقان الفاظ دی والغلات من منافقی دين محمد في يومنا هاذا زمون د امت کم غالیان منافقان دی غالیان دی غالیان دی غالیان دی غالیان منافقان و اینن هم ددوی دا عقیده دا چه تصرف جوزی غیر لسابیت شاہ صاحب تنیه خبر او وقتی با احمد رضا خان برعیلی نو پیدا کرن اروس پیدا چه اخوی سو برعیلیانو چه سره جوزی نو کلی اختیار بیلاؤ مختاره کل دا عقیده دا پدیبانی بیا بیا علمو کتابونه لی کلی دی اکا تلقواری اون دی شروخ کتابونه کیمی و مستقل کتابونه چونکه دا مسئلہ پنجاب کې کڑی رئی برالیانو سره بی بیا مستقل کتابونه پیوبل رد پده که دا شیخ سب در کتاب دی رحماللہ مختار کل نو دی دل کا سرور دل کا سرور مختار کل پده کتاب و مسئلہ دا مختار کل بان اکی ولې خدېنه خبرش دغره علی حجویریوی داغه ملفوظات کشف المحجوب دادی چې ورته داتا سبب اوله عبادت گیگی او دی وای مونږ اولیاء منو ولی منل دیتوي چې د ولی چې کوم دا قران سنت مطابق زندگی تیرکړي دنیا کې غوښې زندگی تیرکړي یاغه چې د حق او د قران سنت مطابق کوم خبرې کړې دی امان الغواړي نو خبرې نمنې او عبادت کوي او دا سه عبادت کوي لکه د الله چې کوي بلکې د الله نمزيات چرتا د دغه علی حجویری داتا صاحب قبر دور شه په دبو له کی دا سه جڑا قسم په الله علی حجویری ته کوي چې داسې په جمعات کې الله تم نکي داسې خاطر مشرکان دس جڑا, دس جڑا دا چې جړا دا چې عبادت ساجد تلړی سړی وینی پته ولې عبادت کوي جړا واته کوي واړی ته سجدی واته کوي منځ واته کوي منځ باقاعده ولاړی مخه دا خبر د کړي منځ کوي دا چې غټ غالیان کافر نو اوا علیه حویر وی کشف الماجوب یا علی خلق تو را گنج بخش می گوید ای علی نمی علی دی خلق تا تا گنج بخش وی خزانه ورکون که در خزانون ورده حالان که یک حب در دست شما نیست حالان زما پلاس کی وی یا دانه اختیارم نیشت گنج بخش ورنج بخش او خداوند د تعال خزانې ورکون کې او تلیفونه را وتون کې اوخواله دی خلکومانه جوړ د ورنشی شیخ قادرې جلانی فتو روبانانی کې او دی وي او یا صاحب الزوایا زوایا ګټونو کې نستلو پیرانو ملګیانو ته وي ګټونو کې ناستلو ماله مالا مونه نشته چې تا سر راله س ته دګوره د بعضو؟ نیکانو بزرگان و عبادت د پجون کې شروع شي غورداجی حجوري خبره نمالو میږي او د شیخ عبد القادر جیلاني د خبره نمالو او عيسى عليه السلام هم بیان وکړي هغه دی چې په جون عبادت شروع شوو ذکر او توین الله ربي و ربکم فاعبدوه واذہ صراط مستد دا سيناشنا خبره په جون لیدل وینو مخلوق عبادت شروع کړو نو بهر حال دیتا دتصرف قیدوی شداد الله سپت ته الله صرف دی کی سوک شریک نشئ او درم شرک په دعا له سیانت زکه چارکل عقیدې په غیب پوئ کی زماده حال نه خبر او اختیار مند ورکولش نو بیا ورته چغوی رمادت غواړی نو شرک په دعا له سیانت ستوي د الله نه سیوا مخلوق نبي ولی پیر بقیر مړې جام دې اغا تا غایبانا आवाज ما فوق الاسباب आवाज کولو امداد تقوست دي تشرک په دعا قیدونه لګیدل سو غایبانا که غایبانا نه دی موجود دی و تا واسکه جشوا ما تحت الاسباب دی جشوا سره ولار دی او پلان کی راشه ما غوري کنه موجود یا منس کے واسطه ده په ټلیفون و غیر اورته را شستا او دویم دا چې دا کمکار کارت تو تا وې هغه د په اختیار کې اسباب شتا وبره کووم شتا ګیلا سمشتا قرض را کا پیسې وسرشتا ته تمل لري نو د اسبابنا لاندې ما تحت اواز کول خو جایز دی اخو یانته یو بل او استیانت استغاسا چه دا دا سرپ سرپ او شرف دعا دی دوي چې غایبانه اوازيو د اسبابونو بالا ترینو د صفت صرف او صرف الله دقه आवाज شیرکی دی سورۃ مومن کې وای او قال ربکم ودونی استجیب لكم ربي لي ما راغاره زحاجتون پورا کوم او ان اللذین استكبرون عن عبادتی سيدخلون جهنم الاخرین زما در اور سر احمد شویلو نزان وجد غنی غیر تاواز کایما پریدی جہنم تبوی زلیل زینو دارنگ سور یونس کې 106 ولا تد من دون الله ما لا ینفع وک ولا یذرک فانفعت فئنك از من الظالمین الله نه سیوا باغ چا تاواز نه کې غایبانا چې نفع او نقصان اختیار نه لري او اے مخاطبه کا کار دی وک رايبانه دي اوازه کو د نه فرخصنده بار بلتا لو فانك ازم من الظالمين ظالمانو نه بش هغه فتوي دي کنا سو فاتحه کې مونږ وي بنظه هغه فتوي لو ظالم سور احقاف کې وي و من ظلم مي يدو من دون الله ما لا يسجيب له الى يوم القيامه وهم من دعائم غافلون ضروره خبر ده ته بتنه لګي حكمي به سهولګه و من ظلم سور تررا سرور نهسم کې له داوتتلحق والله ځدونونه میدونې لا یست جیبونه ل ب الله ک باېې کف الما ابلو غپما هو به بالېغې وما دول کافرین اللهفیزل الله نهوا چې بل چاته چغې وي ځکه غبانه چغه دا حق د چا دی د یو الله د له داتل حق غبانه چغه به صرف او صرف د الله حقي الله تبعاز کول غواړي. رمضان شه ویلغواي والذين يدعون من دوني لا يستجيبون لهم بشيء الله نسوا چې आवाज کوي غيبانه اس حاجت نشي پوره کوم مثال داسره کباسري کفل المایل يبلغ فاه وما هو ببالغه کي په غاړه ولاړي او بو تاواز کوي او بو راشه او بو راشه خليت راورس خليک نه غو بو وما هو ببالغه په خپل خليت نه راځي ولې زه کده وو و اواز نه وري جان نشته نه واځوري نه دارنګ جان نشتا را رسیدینش دقه سي د قبر په غاړه چې غیر الله ته आवाज کوي ليبلغا چې را ورسي و ما هو به بالغين را رسیدلې ولې څنګه چې د کوی په غاړه ولاړ دولچن اورځي دولچشتنا یا رسه بګینشتہ نو وسنګرو روخیږي اور رو اورځي د قسه د قبر په غاړه ولاړ دنا اغلاش کی روح نشتا د غجون غرسه روح پکینشتاله سنگر اورځي تصرف خو الکی رارسی خو الا आवाज الوری وق په لاس ала کار کي شروع هوي روح نشته جرو نشته کار بريخه دغه د روح مثال د چارج دے کرا بیټري دا چارج دے موبایل کي چارج نشته موبایل بسره 1.5 دے کار نه کوي دغه رنگ روح وات اغه چارج ختم شو اگر بیټري تي هوا تا بس اوسدا خپلاس کار نه کوي نو دلته فتوا په سولګو لا و ما دعاو الکافرین غایبانه چغه دا چا کاری دول کافرین وته دا رنگ شرک ویل 14 ایت تدوم لا يسمع دعاوکم ولو سمعوا مستجاب لكم ويوم القيامه يكفرون بشرککم اغا الله نسيه واچ را مدد کوي سوره فاتیر 14 ایت دوم لا يسمع دعاوکم ک چرتا سو تر آمدت شواۓ نو رشتہ چغه نوری ولو سميو زبل فرض لو بممذنیات او داخل شینو به فرض محال کذا بل فرض و یمری نو مستجابو لکم حاجت نشی سر کوله و یومل قیامت یکفرونه به شرککم قیامت پر و اساس پر دیشر باندې سکینکارګه غره د سووی د چغت شرک شرککم شرکیو ملوی دا تاسو پنش بریانو زاننا مسئلی جوڑی کڑی دي یا اللہ یا رسول اللہ مددی ویو یا علی مددی ویو سچالو شسدون خواب یا پیر بابا سیب کاکا سیب موی دا قرآن نتا پوسو کا جس چل کی قرآن وطا گمراہی وی ظلم وی ظلالت وی کفر وی قرآن ورطا شرک وی او صورت انعام او ورطا ارتداد وی پینځه فتوی قران لغوی ورغه خبره ده الله نه ثواب لټاواز کې غایب اره کی دي څوک کوئی مل داد دے یا تونو نه دا ستاسو غلط استدلال له فهم دے مویرا شولما ووره چه یې سوئی دا د اندوستان عالم نډیر مخکینه علامه محمد طاهر فتنی دا پټنی ده عربي ته وړینو پټنیش پټن پاک پټن هندوستان گزه دا نظر ډېر لوه عالم دا کتاب د مجموعه بهار پای کوي و منهم مشرکان خي و منهم من قصد بي زيارتي قبور الانبياء والسلهه اي ان يصلين دو قبورهم ويد عندا ويسمل ويسالهم الحوائج وحذا لا يجوز عند احد من ولیک پاینه لیباد تو طلب الحوای جی ول استعانه حق الله وحده اوې د دې خلقونه چې دا شرک دی د شرک د اقسام یو سده د مشکانونه من قصدا به زیارت قبور الانبیاء والسالحا د انبیاء د ان کان بزرگانو قبرون لذی ال تسکی اې یسلیند قبورهم کان قبرون سره مون سکي ولیکي وې شغل سامې دیمیا حبارت امرائش پسنیت اوی دے قبر سر و منزخ قبلی گی قبر نو قبر سره وی دیر سواب دے حالانکہ شریعت کے مسئلہ سره قبر و قبر سر و مقبر کی کی گی منز نکی گی دوی سوی علت سواب دیر دے نو دمان زدہ پار علت زی دیو جنتا سو کردے زیارتون و کې کے واکسر بابا په دے دربار کې مسلم پرتائی دېخي جان ما زیخي د بارا چې دلتا عبادت سره زیات ثواب ده او ما د شیخ الاسلام فتوره روانه دویم دا وېدوینده حه البته سکی الله نېوا داوینه غواړي سوال کوي ويسم الحوائج این حاجتون غواړي خو هاذا لا يجوز عند احد من علماء المسلمين دا خبره د مسلمانانو په علماء کې د دې د جواز یو مولام نه دی قائل ها یو نه دی قائل نجسو کې قائل له مسلمانانو مولانه نه دی انده احد من علماء المسلمین نه دی او چرته د یهودو او عیسایانو مولاینو مسلمانانو نه دی مسلمانانو علماء بنیز نه لچ شهدا وین خیر دیو دا خجی وسیلی دی حالا که دا وسیل دا لارش رو کوکا و سجدکا و حاجت ته غوارا دا وسیلی پا وسیلی او خوبا جودا باسی چی وسیل سا شده دا وسیل دا که دا سراحتن عبادت ته سراحتن عبادت ته و تا کوا غوارت و حاجت دیت وسیلی بیلی که دا شیخ دیخ کار سریح ولی فا ان الابادت و طلب الهوائج او کله وی ولین او ګور را دیسکراغلی دی کنه چې مغبره ولا زین مغبره ولا سره او دلا او خدای دبار نبی علی سلام فرمایلیو چې قبر را یا چې اخرت او یا اغلسو کې د مغفرت دعا وکنه او غتته غواړي او دویم وی وجه سنا وی وجه د عبادت تکنه او فینل عبادت او طلب الحوائج والاستعانه عبادت حاجتون غستل غائبان امداد غستل حق الله وحدهو دا صرف دا اللہ حق دا دا دیوبند نم پخوا تیر شوئے دے پنچ پیلے سکے چھ نه دے علامه نا دے علامہ محمد طاہر فتنی راش ابنو گورا شاہ سیبو گورا ہم پخوا نے دے حجت اللہ البالغہ کی وئی اوئی من اق م ان هم کاو یستونه به غیر الله هو چې من شفیل مریضزه غنایل فقیرې ینظورونه له هم یا توقعونه انجا مقاې د همې تلکن نزورې وتلونه الله عليهم او یقولو في سات هم ک د یاګ اوه ای دا ایا کنا و ای کنا ساین اللہ ولی راولیگا وی وچه داوا چه مشرکین دا سکو کئی کنا چه دیبا دا اللہ نسیوا حوائی جو که امداد غستا لکا شفای مریض بیمار باو چه بابا می خکی بوت می خکی وغنا الفقیر فقیر, فقیر دا مالارشم نظرون منل او دا توقع و چ په دې نظرونو باندې به مونږه غا مقصد تا ورسو حاجت به پوره شي او ويتلون اسماءهم د نومونو وظیفه به مالک ونه مشرکی شرکین وکړ دونو وظیفه کای کنه کای یا شیخ عبد القادر جیلانی شئن لله دا بریلانو وظیفه ده وظیفه کای یا شئن یا شیخ عبد القادر جیلانی شئن لله شئن لله وګورئ ته نه کو فرخا ال شیخ عبد القادر جی لای تسک شفار اس کو په کارو چی غته الله شفار اس کړي شین لله الله دا پار اس راکا دې عقیدت په دې یو زمانه کې منازره شوو ډیر مخ کې مون طالبانو د دې کوتل د پیر لندي کوتل پیر په جنې دن الحق قادر د د خپلار شیخ گل مناظر شي او په دې ټیکی شي واچي یا شیخ عبد شین جی دا څنګه چا وسر کړه وا اوا طرفنا بریلیانو شیخ ګلو دا غيوبل مولا او دې طرفنا مناظر دا شیخ انوار الحق سي وو دین او جوان واغه وخت شیخ حمداوله حق سي برور او سر معاونين امین الله مولای شیبو دی هغه غیر مقلد نو هغه <تصفح> <تصفح> خبر مونږه نازره پدی باندې مونږه نازره نو دا یعنی غټ مشرکان چې لکه پدی مونږه نازره کوي چې لکه دا خبره صحیح ده شیخ عبد القادر جن نو هغه شاه سیبم وي وګوره و يتلون اسماءهم نو مونې لولي د نو مونږه وظیفې رجاء برکته ها چې د انو ملو دې سرسر راځي برکت راځي نو ف اوجب الله عليهم یقولو فی صلاتهم الله لازم کړ چې مانځکه وای یاک انا بو و یاک عبادت بم خاص تعالی او استعانة بم خاص دا د مشرکین او شرک خو نو د شرک نن هم دی خبیت تفہیماتِ الٰہیہ کے زدہ قبل کتاب تفہیماتِ الٰہیہ التوئی کل من زہبہ الٰ بلدتِ اجمیرن وسے دے دور سراؤ لگاؤ کل من زہبہ الٰ بلدتِ اجمیرن او الٰ قبرِ سالار مسود او ما زاہا لأجل حاجه يتلبه فإنه آثم إثما أكبر من القتل والزنا ليس مثله إلا مثل من كان يعبد المصنوعات أو مثل من كان يدعو اللات والعزى سميتابي بيو پی لا ګور شاس وګورا ارسل هرغسوق ذهب إلى بلده أجمیر أجمیر شریب طلاڑ أجمیر کې لوی قبر دیکن دا چا دا نظام الدین اجمیری دارنگ او الہ قبر سالار مسود دا ملتا بزرگ دیو او مازاها یاد دا دی پشا نور و قبرون درگونو للاڑ سلا لی حاجت یتلو باها د سا حاجت دا پارا چه دا بابا په دربار کې که او غواری درګال لالا اجمیری لالا جمیری... اجمیر شریف د اجمیری صاحب لالا سالار مسعود قبر لالا بل لالا یې لګه زمون د ځای دا تا قبر لالا پیر بابا لالا خوون بابا لالا سلام ل اجل حاجتین یتلو بها التوقوا اری نفعین او اکبر من القتل والزنا واه وله خبره دا دا یو اړه خبرې اسي مسلمانان <سؤال> سکللوي <سؤال> مشرکان کافران کړه دا مونږ کدا شاه صاحب کړه شاه صاحب سوي وی فین نو عاصم او اکبره من القتل و الزنا دا باباله چلاړ حاجت غسطول لاړ خبر لا لا دوی د زنا او د قتل لغه ټګونه وکړه ول شرک ها اکبرل کبایر نه دی شرک د زنا قتل نه زیاته او لیسه مسلوه دا قبر لچتله ده نه دا قبر لتلوی دا شې دی چې لیسه مسلوه الا مسلمان کانه یا بدل الدول مصنوعات د مصنوعات او عبادت چی کاين د بوتان دا جوړشي و غیره نه څنګه چی ان دو دغه مصنوعات عبادت کوي او په دې مشرک کافر ده نو چې دا قبر کوي نو په دې مشرک کافر او بیا وای او مسلمان کانه یا ذو الله تعالی د پیر په خیر او مړی ته اواز کول دا داسې شرط دی لکه دا, دا مکه مشرکانو چې لا تو عزات اس کول چغه وایي هغه چغه فرق نشه دا وي تاسو په نشویرانو سخت مسئله جوړ غړینه د پنچویرانو دی کدا دقه د دریا کبیرین شاه صاحب مانه نه مانه او وي دارن شیخ الاسلامي دی مې وي من ظننه ان دعاء اندل قبور افضل من افضل من دعاء في المساجد فقط كفر اگر ما وې دا غفتو روانه چا چې دا قیدي چې دعاء قبرونو سره د جمعات نه قبلې وګوره دا الله کور کې نه قبلېږي دا الله پدربار کې په یقین نش په چه یقین ده د بابا په دربار هغه دربار کې خ قبلې وي فقط کفر نه دا, دا کفر تی نه ولی دا قبله ده وزن خود جماعت ده ده جماعت او وی دا زنوه کوی کوئی شیخ الاسلام متشدد ده وی نا فقد اتفاق قائمت المسلمین علا ان, علا ان اتخاذ القبور لی دعا اندها وی صلات الیسد من دین الاسلام پده دی بانده دا مسلمانان و متفق دی چې اتخاذ القبور لی دعا قبرون لطلل دا حاجتون و قسطو دا پار اوی سولات یا منزه دا پار چلتا و منز که و دیر ثواب ده لست من دین الاسلام دا د دین اسلام طریقه ده دا بچرت دا یهود و نصاره و دا د و طریقه این و دا مشرقین او بیاوی چې وقت تواتر تی سنن فی نهی اتخاذ حال دالک او حدیث خو متواتر حت رسیدلی دی چه پایی که نبی علیه السلام دا اتخاذ الکبور نسکڑه دا منکڑه د تواترته ا مرض و وفات مري وفات کیږي نبی عليه السلام او سو وصيتونه کړو اخري وخت يعني بس زنکدن کېدیت حالت او نبی عليه السلام پاغه وصيتونه نصيحتونه کې او دا کړې وا سيوي دا خبرې کړې لان الله اليهود و النصارى يتخذون قبور انبيائهم مساجدا الله دې په يهود و نصارى لعنت کړي د بیاو قبونه س دګه جوړ او کله داسې و چې که په ک ی سړی وفاات شو مړه شو نو به دغ ق نه س او بیا دعا کوي الله له تجلقبی یو بد الله زما د ق نه بوت جوړم کې چې بعدې بیا کېږي بوت جوړم کې سمت لب بوت یواې. تنوي چې ترراشرې شوي خو چې د الله نهې سیوه عبادت کېږي نو په دیوان پیغمبرم اطلاق غمره لااق دڅوکه بوت وکو دغیر الله بعدت کېږ زما غ ق بوتمه کې چې خلک بعدت کوي د قبوله شوه داسې خلک پ ممسلت کړی دی چې څوخ د غ جاال لاسی وشي اواز به پې موا فوجي کوي حرام حرام ممنو ممنوع بده بده شرک پریدي بهته په هر مارغه نو خبر دا کوله چې وګوره مرزه وفات کې نبی আলাইه السلام دا څو تعلیم ورکاو نو به الحال د شرف الالم تصرف او شرف الدوش تفریق کې په لوګه خواجه او څه مطلب دی دا خواجه فارسي کې عالم تو وي بزرگ تو وي خواجه مونږ څنګه مولی سیب کنه نه ای خواجه